Zebra bidean zaudete beraz, alabe ditaztaz eta antxeta irratien artean elkoizten dugun saioan eta txapa eta zintzilik irratietan beste batzuen artean entzuten alduzutena ere bai. Eta gaina aurkoan, martxoak sortzi izanda saio berezia izaten ari dugu, ezta ala aurko? Saio monografikoa dugu, bete-betea eta alabe hartzun, alabe hartzun. Eta ia telefonaren bestaldean, ba, gure lendabeziko gonbidatua daukagu Ea, Entzuten gaituen, arratsaldeon, ainara Arratxaldeon orain bai, entzuten zaitugu ba, Arratxaldeon Baitugu hemen e, ipotsak nik uste antxete erratian Mai hau ukitzen dutenak alde batetik eta bestera Eta, bueno, e, maten du bai Zainaleona da, zainaleona da, jende asko pasatzen denaren zainali Ola ikusiko dugu bai Pues tenéis, <risa> pues tenéis Azkenean eh, Xartu de la Codilla, se eh, maten zu un... Eseñezco eh, es de la Ta, bueno, esaten genuen, eh, Madrien zaudetela, eh, gonekin erobero irratxaioko kideak, antxetirrateko kideak, eta baita ere bilgune feministakoak. Eta bertan, eh, radio baiekasen zaudete, jardun feminista bereziak, ba irratiarekin eta komunikabidekin eh, lotutak, eh, kontatuko dira da zuzertan, ari zareten zehazki hor Madrien eta baiekasen zehazki. Ba, hai, beno, arraio baiekazek gonbidatuta, onera gerturatu gara, ba, bizkabat, e, feminismoa eta irratia egiten dugun pertsona e, e, desberdinak, e, Europako herrialde desberdinetakoak, eta baita ere, ginugu konexioa zuzenean, nego Ameriketako ba, emakume talde desberdinekin. Beno, elburua e, elkartu katzea eta saretzen jarraitza batzuk eta astea beste batzuk gure kasuan, Eh, red nosotrasen mundu delakoan, eta, eh, ba, matxo esporti baita ere, ba, ospatzea, ez, eh, egun bere honetan. Beraz, esaten zenuen, eh, hainbat herrialdetako, eh, irraeteetako kideak bildu zaretela, eh, kontatzen diguz, biskabat, nortzuk zaudeten eh, bertan eta zen olako ekimenak eh, ari diren bulutzen herri alde horietan? Bai, bai, beno ba, hemen Irlanda, eh Estatu Francesa eta eta hilerrakoak kideak elkartu gara. Estatu Francesetik bi irrate desberdinetak, eh bat eta bo, eta Bordelekoa beste bat, eh gero e, Dublinetik eta e, Londresetik beste batzuk, denak irrati Komunitarietako kideak dira, batzuk e, berdan egituztenak eta beste batzuk ba Londres gisa lan egiten dutenak ba, zu, bai emakumeen gaia jorratzen dutenak eta beste batzuk bai emakume gisa etri baina baino hirriki ba, eh, horrekin eta baita ere ba, emakumeen inguruko gaiak eta bon bueno, audioak eta hartxiuak elkar eh, hartukatzeko. Hura, eta Radio Vallecasen-e babrogramazio berezi bat ehprestatu prestatu da guztionen inguruan. Esan berra dago ere bai aipatu duzu fiskat, eh zerrend osotra zen el mundo delakoa, la e, existitzen dela Radio Vallecasen baita beste irrati batzuekin batera aurrera ateratzen duten sarea eh zerrolako kontatzen duguzu fiskat, eh sarea uzertandatzen eta baita zerrolako programazio hau berezia izan duten egun hauetan. Bai, bai, beno, argiola ja kaso baitago ez turte eta eh o guinamar ba, batzuk bildu eta ba eta generoaren gaia uztartzeko ba proiektu ba ta eta hemen ba piskanaka lemo hainpoderio za eta junden historia bat da ba pixkate, programa batekin hasi eta gero eta e, erlasio gehiago gurutu eta e, Argentinan dagoen beste irratibatekin elkartrukean, ba, e, redz e, sare bat e, antolatu dute, ba, genero, e, radio baiekazeko genero arloa, eta bertako irratiak bat, non, e, e, programazio haman komun bat dute, ez zoik e, en, hemen radio baiekazen sort ekoizten diren programekin, eta Argentinak ekoizten diren programekin, ba, e, oza, e, eta hamarken ba, e, ere dauden beste irrati batzuetan, eta beste e, denboraen poderioz egin dituzten erlazioetan bitartez e, beste emakume talde batzuk bai ba, El Salvadorrekoak e, eta e, Realdez Berdinetakoak e, Suizarekin, Radio Rosa, Romarekin ere harremanetan daude, eta sare potente bat antolatzen da guztionen inguruan dena e, programazio oso bat e, Feminizumik abiatuz, jeneroa ba, eta irratikintza batuz. Eta egun hauetan esaten genuen, ba, hare gehiago e, programazio berezia egin dela radio baiakasetik. E, bertan uh -huh. parte hartu duzute, ma inguruak saio bereziak que nolako izan da? Ba, ba oso, oso polita eta oso interesgarria ba, gau e, martxuak sortzi zaki, da ba, programazio berezia eta zuzenekoa izan dugu gu goizeko amaretatikasi eta bero, ba, E, kolexio ezberdinak egon dira baiada harremanetan ezberdinekin, zeren adibidez italian e, egun osoko maratoia egiten, irrati maratoia burutzen ari dira e, adibidez, gero Argentinakin El Salvadorrekin eta horrelako harremanetan e, edo kontaktu ez gain, ba, bi magin guru potent e, egon dira goizean zehar irrati ezberdinetako kideak parte hartu nengoa ehm emakumeak eta e, bizitazioaren inguruan izan da, e, baita ere, e, baiekazeko ama elkarte bat, e, batekin komparti, espazioa konpartitzeko hauken izan dugu, oso polita, izan da, eta gero beste mai inguru bat, ba, emakumea eta kistia, ja, ez? Gero e, baita ere, bakoitzak e, bere irratitik, ekoizpen txiki bat, audio batzuk eramatea, Eskatu ziguten eta, ba, eh, arri ditugu, hamankun bakoitza ba, eta ba, hori, eh, behatizkanaka, ba, bete dugu, egungustiko programazioa. Orain momentuan, konexio eginda argentinako irratiarekin eta bertadik ekoizten ari da, ba, eh, segun Arenas que sarkenzatia hmm. eta ben orain dela pare bat aste ba arrozak eta paketak eh, zituen bertan generoarena izan zen gai nagusietako bat zuek ere bai bertan egon zineten eta pentsatzen dut eh ba orain txe bertan eh, bizitzen ari du zuten esperientzia hori eta idei horiek ba, Euskal Herrira ekartzeko asmoarekin ibiliko zaretela ez no eski no eski <laughs> Ezaki ta casa E, irratimaratoi bat antelatzearena edo generaren ikuskuntutik, bainoan horrelako espazioak eta horrelako e, jardunaldiak bai elkar elikatzen zaitu ze, elkar motivatu ere, eta ezagutu, eta ideiak ere, ez, jodabitu haueke egiten dute, edo horrelako kuñak, edo horrelako deialdiak, ezak inor egon bidatzen dute, ba, kulturzaio hau daukate, horrelako idei trukaketa eta bai, buia ja, onta jantzi, eta Euskal Herria boltatzerakoan, ba, Ba, noski ere, ba, arroza sareko kide guztiekin konpartitzeko aukera baldin badaukagu, bikainki zeren benetan merezi du e, horrelako proiektu bat ez eta konpartitzea. Eta maitzeko hainara, pentsatzen dut zuek ere, manifestazio baten batera jungo zaretela Madridien ere bai, martxoak sortzea ospatzeko eta aldarrikatzeko e, manifestazioaren bateongo dela, ez? bait bait amalez e, sistema patriarkala mundu guztietan zehar belt importantea dauka eta estatu espainolean baita ere horta ze asamblea feminista krem hola e, eh deitzen dena ba arratsaldeko sortzitan tan manifestaldi potentea deitzen ba, du eta noski gerturatuko gara baita ere e, bihar bada ere e, e, bilera garrantzitsu bat ere E, frankismo garaian behintzeko er, gartzelan emakume ekien gertatutako ba, utxiezpeneak salatzeko edo op pikate ekimena eta baita ere gerturatzeko aukera gara ba, noski ere gerturatuko gara ez eta ba pixka bat ezagutu e, gauri beste herrialdetako emakumeen irrikak eta beharrak elkar konpartitu eta elkar gorokatzeko. Ba, oso eta zorionak, eta mi, esker, gurekin egon izanagatik. Zuei, zuei, beti ez ala hautsa zabaltzagatik.